Aurrera jarraituko dugu, kaixo berriozar eh, magazina entzuten ari zarete FM-eko eunpuntu sortzian eta orain eh, Miriam Raskinekin emintzatuko gara. Bera, motxila hogeita bat, motxila 21 taldeko eh, kidea da berriozartakera eta ba, dagoeneko telefonoz bestaldean daukagu. Miriam, egunon? E, egunon. Bai, e, e, tira... Ba, motxila hogeita bat talderen inguruan e, egin e, nahi dugu eta lenik eta behin aktualitatea izanen dugu izpide eta taldean aktualitate den gauza bat ba, orain e, berriki grabatu duzuen lip delakoa da konta iguzu zertan datzan e, proiektu edo ekimen hori? Bueno, guk ere zehazki ez dakigu ez dakigu osongiz grabatu e, duena, oza sea, azutzen aria dena bere buruan dauka Aha. eta gu osongi bat Nola geldituko den, edo, bueno, baina, pues, gauza da, e, e, pues, gure mugimenduekin, mm -hmm. da, e, beste gauzekin, bideo pues, e, bat egin den. Ez da, bideoklip bat bezala, e, lehen grabatu ginen bideoklipa bezala, mm -hmm. baina... Ader nola genditzen den. <laughs> bueno, hori ikusi beharko, zuke esan duzun bezala, momentuz bai. e, zuzendariaren buruan besterik ez dago, suposatzen dut editatu behar egongo dela oraindik, eta eta ikusi beharko da azken emaitza nolakoa den, baina, okerez baina go, e, lib dap horren zati bat behintzat, e, berri hozarren grabatu zenuten? Bai, e, pos, duela iruazte uste dut uh -huh. e, grabatu genuela, Eta bueno, ba, lagun berezi batzuk egon ziren gurekin, ba, etxoori zuri iantza taldea.? E, perkusio, perkusio Afrikarra talde bat? Bai. E, dan bakana, e, gero ere sokatira ere pus, zati bat egon zen, eta ge ba, berrezarko lagunak eta mm -hmm. bai, hortik mugitzen zetzendeago gure gana orbilu zen eta. Beraz berriztarri utzi du behintzat bere sinadura bideo edo lipda berri horgetan. Bai, bai, bai, bai. Uh -huh. Eta kantuari dagokionez, ze kantu da eh ba grabatzen ari zaretena edo ze kanturen ba, gainean eginda bideoa. Bai, ba kantua ere Berrio Zarco bestekile batena da. Uh -huh. e, gurekin askotan egoten da Kutxi Romero, uh -huh. na, e, mareako kidea, eta ba, berak egindako eh bat da horregatik horreki abesti horrekin egitea erabaki genuen Motxila bat, edo Motxila 21-ren txat propio egindako abesti bat Bai, hori da. Uh -huh. e, no somos distintos. E, dauka ifemurua. Uh -huh. Eta noiz ikusi izango dugu emaitza, eh, noiz e, enzun eta ikusi izango dugu bideoa. Ba, nikuste berereal, berereal. <laughs> Ez dizgutze santzeazki, baina nikuste Biaztetan edo ikusiko dugula. Takite, mm -hmm. danide ez zuzua. Mm -hmm. <tose> the phone is there Akaso, oraindik ere, mm, motxila hogeita bat taldeak, bueno, ba, naiz eta dagoeneko fama handia lortu duen inguruan, e, akaso esaten duen bezala, entzuleren batek edo beste daki e, zertan datza, eta konta iguzu pixkatxo batean, noiz e, sortu zen motxila hogeita bat, eta zeinek e, ba, osatzen duen taldea. E, bueno, ba, motxila hogeita bat e, duela zazpi urte jaio zen. Mm -hmm. e, bueno, e, bere zitazuna bat dauka, e, ba, e, kide gehienak ba, daun sindromea daukatela. Mm -hmm. Eta, gero, ba, e, laguntzaile, laguntzaile moduara edo, mm -hmm. e, ba, ere, pues, kide, kide batzu daudela sabrien artean ba hori e, Mikel eh garren etxea mm -hmm. eh Tijuana in blue cocky ere Bai. Eh Romero Marea kokidea, bai. e, drogas ere mm -hmm. eta gero Pinas ere gurekin dago. Mareakoa e, horre, hori ere. Bai, hori, hori da. Horrez aparte pues e, beste beste hainbat lagun planean gaude. Mm -hmm. mm -hmm. Eta esan duzun bezala, Down Sindromo edun neskamutileak e, ibiltzen dira hor e, jotzen, instrumentuak e, jotzen, e, eta e, zen hurritan da onura garria jentzat, alako talde batean aritzea eta ensaiatzea, eta hurritan buru belarri aritzea? Ba, nik uste dute gauza hona dela, beraientzat eta guretzat, ez? Mm -hmm. e, pues, e, azte artero elkartzen gara ensaiatzeko eta ba, momentu batez, e, bueno, momentu batez, bihorduz, familia bat gara eta... Pues, e, Git, beno batera joaten gabelea, ez dakit. Mm -hmm. Bai, onura garria ba, tzat, baina zuentzat ere baizuk esan duzun bezala. Oh, e, Aurreko batean, e, duela urte bete edo, entzun nuen, e, doirak urri nuen nonbait, ba, arazoak zenituztela ensaiatzeko tokiak bilatzerak orduan, ez dakit arazoiek konponduta dauden jada, non ensaiatzen duzue gaur egun? Bai, ba, bueno, nahi e, txantrean ensaiatzen dugu, mm -hmm. e, papiz zelako bueno, taberna batean. Mm hori, -hmm. e, bizo, pues hori, dukezaren duzun bezala, pues, e, duela bi urte edo, ba, bueno, du, duela bi urte arte, hori, e, daun sindomeko elkartean ensaiatzen zen. Mm -hmm. Baina, bueno, txarata pues, e, asko zen, e, bizilaguna e, tesak... E, Eta hori, handik pues alde, alde egin behar izan denuen. Mm -hmm. Baina, bueno, orain behintzat baduzue duzu toki finko hori, ez? E, orain erosoago, suposatzen dut? Erosoago, eta gainera ba, e, orko hau txokideak ere, pues, e, erosoagoak ere daude. Mm -hmm. <laughs> bai. <laughs> bai, bai, bai. E, motxila hogeita bat e, zuzenean e, ikusteko bueno, e, aukera desente izan ditugu orain arte baina jakin nahiko nuke datozen hastetan e, edo hilabeteetan beste itzordurik izango dugun e, zuek ikusteko Hei, ba, momentuz momentuz ez daukagu ezer jarri ta uh -huh. e, urrengoa ba, e, daun sindromeko Eh, guberri Festa, eh, eh, zi, oza, ostatzen da, orduan no? ikuste hori eh, izango dela horrengo kontzertua. Uh -huh, beraz, guberriak arte, ez dugu aukerarik izango zuzenean motxila hogeita bat ikusteko, beste datarik eh, itzartzen ez duzen bit artean, ez? Hori da, hori da, hori uh -huh. da. E, deitzen badi gut, esaten badi guteko, ba ordan joteko doko besela goberriak arten ikuste zugula joveak. De nada zuek eh jarriitzen duzu, naiz eta momentuz e, ba, ba, emanaldirik ez zeuki. ze kantuari orain e, ba, pixka bate bat ontzen eta lantzen ba e, kontzertu hipotetiko hoietara hoiei begira. Bueno, e, orain arte genu kan reperto Mm -hmm. Eta horretaz aparte, bez, e, e, ainoa, bueno, ja estrenatu dugu, baina, bueno, e, gehiago jo behar duguta hori. Mm -hmm. e, mugitu zaitez, e, abesti hori Ainoa Lizarraga gindu, e, Mortsilako mm -hmm. e, kire bat, bai. eta, bueno, daiko polita da desberdina, Eta gedoez pues, baditugu drogaseik prestatutako beste diabesti aberz pixkanako bizkanaka ateratzen ditugu.. Oiiek beraz e, abesti berriak aurretik zenukaten herreertorio ohi horri gehitzen zaizki onak ez da? Hori da, hori da, bai. Mm -hmm. Ederki, bai, bueno, irrikitan gaude, hoiek guztiak entzuteko, eta, bueno, bai, egu berritan baldin bada, egu berritan izan beharko, aurretik baldin bada, bai, entzunen eta ikusiko dugu. Miriam Raskin, motxila hogeita bateko kidea, mi esker, gurean izateagatik, eta hurri arte. Bale, zuei. <laughs> Aio. Aio.